o emisiune pe care vă pun la dispoziție ca în fiecare zi, astăzi cu o temă mai specială, așa. Vă invit să inv visăm, dar dacă s-ar putea, cu ochii cât mai deschiși, ca să nu dezbatem aberați, nu de altceva. Va, așa cum vă spuneam, mi-am dat seama dimineața la deșteptarea, când s-au umplut liniile telefonice cu oameni care voiau să spună de ce vor pleca din România sau de ce au plecat din România, mi-am dat seama că avem nevoie să vorbim despre asta, despre perspectivă, dar cumva hai să, hai să încercăm să facem planuri. Nu poți să faci un plan dacă nu știi ce vrei. Așa că astăzi vă rog pe dumneavoastră să spuneți ce vreți pentru țara noastră. Să vă imaginați, v-am zis eu, cel mai optimist scenariu pe care vi-l puteți imagina, indiferent în ce consta acesta. Poate unii își doresc taxe mai mici, poate alții își doresc, nu știu, puteri politice, sau au fiecare, fiecare om are dreptul la propria viziune. Hai să vedem în ce măsură sunt posibile, dacă, nu știu, dacă putem discuta despre așa ceva pe termen scurt sau pe termen mediu. Să nu împingem totuși lucrurile, aș prefera eu până prin 2050 sau 2100. Hai să vedem așa, în 2018, ce am putea spera. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment. Bună ziua, Andrei! Bună ziua, bună ziua, Moise! Uh, bună, bună întrebarea! O să încerc să fiu cât pot de realist. Eu pentru România visez uh, să facă investițiile pe care le are de făcut cu cap în anii ce vor urma. Și să poată să gestioneze mult mai bine banii pe care le are la poziție. E un lucru pe care mi l-aș dori să văd investiții făcute cu cap. Vă referiți, Bănesc, cu... la investiții în infrastructură, nu? În infrastructură, da. Pentru că, în momentul de față, foarte multe investiții în infrastructură, după ce că sunt făcute la prețuri exorbitante, dar asta nu este la la mea să apreciez, Așa. sunt și făcute și prost. De ce credeți că acesta este cel mai optimist scenariu pentru țara noastră, să facă investiții cu cap în infrastructură? Care ar fi rezultatele unui astfel de demers? Din, de da, din punctul meu de vedere, în momentul în care un stat investește într-o infrastructură, crește și nivelul de trai al oamenilor, cresc și firmele care locuiesc sau își desfășură activitate în acea țară, se pot bucura de această infrastructură pentru a se dezvolta. Mm -hmm. Altfel. Vom rămâne la nivelul la care suntem, și, din păcate, nu cred că o firmă sau o persoană se poate dezvolta fără infrastructură. Interesant. Vă mulțumesc, Andrei, pentru viziunea dumneavoastră. Credeam că sunteți genul care vrea să meargă cu 200 la oră pe autostrăzile din România, da? Mi-amintesc un studiu pe care l-am prezentat de multe ori și la televizor, că lucram acolo, cred că și la radio, v-am vorbit despre el, făcut de americani, care spuneau că la mie de locuri de muncă nou create de o investiție în infrastructură se mai creează vreo 13.000 de locuri de muncă pe lângă aceea 0372069599 Vasile, care e scenariul dumneavoastră? Bună ziua! Vasile! Vasile! Oh, ce nume de Vasile cel mare aveați! Bună ziua Sorin! Bună ziua, Vă uh, domnul Moise! Uh, bună ziua dumneavoastră și bună ziua România! Eu am o dorință simplă. Cum noi, cetățenii obișnuiți, când mergem la vot, suntem băgați într-o cabină de votare pentru a vota în secret, da. mi-aș dori ca și cetățenii aleși ai acestei țări da. să voteze în secret, nu la vedere, și consider că dacă s-ar putea real realiza prin absurd această Dorința mea, cred că multe din problemele acestei țări s-a rezolvat. Să ce să voteze. Deci politicienii să voteze secret nu la vedere. Dar ce să voteze? Se voteze, de exemplu, cum era vorba și acum, pentru schimbările din guvernul României, din Camera Deputaților, din Senat, pentru înlocuirea anumitor conducători. Ca uh -huh. să nu, că nu mă refer aici neapărat la. Să știți că voturile de din Parlament de și cele din da. Camere și în plenul Reunii, cele mai multe da. sunt secrete. Sunt secrete, dar foarte multe din ele, când e cazul, se fac cu la vedere. Uh -huh. Pentru a nu uh, leza anumite persoane, pentru a arăta arăta loialitatea. În, uh, sună frumos loialitatea, dar asta este. Sau frica. de fapt. Invotează, la vedere, din frică. Nu le acordați o prezumție de bună credință în absența no. cu unei coloane no. vertebrale. E no. puțin no. contradictoriu, no. mi se pare, ceea ce le cereți, dar e dreptul dumneavoastră să visați asta pentru România. Vă mulțumesc! 0372069599 Dragos, Dragoș, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! A, am o teză pe care. I have a, a dream! Martin Luther King, da? Așa. Deși nu sunt idealist, îndrăznesc totuși să cred în ceva mai mult decât ce avem în prezent. Și aș zice că într-o democrație puternică, cele trei puteri uh, nu sunt cele care le știm. Și aș zice că prima și prima este educația. De aici pleacă toate celelalte. Și aș completa... Educația e o stare de fapt, nu e o putere. Aș vrea să fie o putere, pentru că în momentul de față educația a ajuns nici măcar un instrument politic. Putere a cui? A corpului profesoral sau a cui? A filozofilor, cum zicea Aristotel, sau a cui ar trebui să fie? Să zicem a corpului profesional, așa cum și judecătorii au o instituție supremă. Care garantează, atenție, CSM-ul garantează independența justiției potrivit Constituției noastre. Da, dar eu vorbesc totuși de o lume idealistă în care cred că educația okay. merită mai mult decât ceea ce okay. ne oferă în prezent această democrație noastră. Și Genul acesta de politicieni pe care îi avem sunt tocmai rezultatul educației. Politicienii noștri nu sunt aduși din altă parte, nu sunt importați, da. nu sunt... Sunt rezultatul sistemului pe care îl avem. Sunt rezultatul societății, da. iar societatea este rezultatul, până la urmă, a educației pe care și o acordă singură. Așa exact, e, vezi da. Aici, aici cred că trebuie lucrat uh, foarte mult pentru că uh, acești politicieni gândiți-vă la prestația pe care au în momentul de față la școală au fost uh, repetenți, curigenți, probabil, au terminat ori la învățământ la distanță. Eu cred că la au luat 10 texte. cei mai mulți dintre ei, chiar cu complicitățile unor dascări. Să ne amintim faptul că am avut profesori universitari care au scris cărți contra cost pentru oameni care voiau să iasă din pușcărie și au și ieșit. Exact. Și atunci au nevoie de un mecanism mai puternic care să îi pozească de aceste rele. Un sistem de educație în care profesorul este supus politic la modul Profesorul nu este supus numit, politic în actualul sistem. Gândiți-vă că un director de școală este, deși dă un concurs, el este numit politic. Da. Și asta, asta nu vreau să accept de în prezent. Directorul e un administrator. Dat, Eu sunt de acord cu dumneavoastră, e rău și așa. Dar, încă o dată, la clasa acolo e Dascălu și sunt elevii în fața sa. Dascălu reprezentând... dar ar trebui să fie un manager și asta și este, dar manager în sensul bun, ori la ora actuală, directorul este o persoană inferioară, profesional, mult ori dată din corpul didactic al unei școli, al unui liceu. Al... Deci, vreți de fapt niște reguli meritocratice în educație? Bineînțeles, de aici pleacă foarte multe chestii. Deci, eu zic că rădăcina unei societăți este educația, este coloana vertebrală. Da, și nu vă pot contrazice, cu... însă, încă o dată, scenariul pozitiv în care un corp didactic sau profesoral ar deveni o putere independentă în stat, încerc să-mi imaginez am cum s-ar putea face asta și nu-mi rezultă. Acum, la radio, bineînțeles că nu putem să proiectăm un astfel de sistem. Okay. Dar dacă s-ar dori a exista este acel... Ideal pe care l-ai cerut și tu și eu, pe... către da. acest lucru Dragă și uitați-vă cine e cel mai păcălit, ce categorie socială e cea mai păcălită la toate alegerile din ultimii, habar n-am, cred că 25 de ani. Și o să descoperiți că profesorii sunt. Lor li se promit de fiecare dată majorări de salarii, iar ei votează cu cei care, na, mă rog, și-au... Băgați și sindicaliști în politică, o grămadă. Nu mai comentăm acum. V-am promis că o să fac pastila bizidei pe această temă. Costi, bună ziua! Uh, bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Ce Co pot să zic? Aveam un coleg la un moment dat, la un uh, fost job, și îmi spunea uh, un singur lucru. totul i strâmb. <laughs> în țara asta totul i strâmb. Într-adevăr, sunt și eu român, sunt uh, născut aici, crescut aici. Dar... Uh, Remarc și prin experiențele pe care le-am trăit cu copiii, am doi copii, unul dintre ei a fost bătut cam de două ori, odată la grădiniță de către educatoare, odată, acum un an de zile de către un profesor de sport am făcut tot ce s-a putut face, nu s-a întâmplat nimic cu profesorul respectiv, nici cu educatoarea respectivă, Așa. acumulăm nemulțumiri, acumulăm frustrări, da. Și, într-adevăr, trebuie făcut ceva. Sunt două opțiuni. Dacă vrei să rămâi în țară, trebuie să iei poziție. Să ai coloană vertebrală din punctul meu de vedere, dacă nu te simți, nu simți că te caracterizează lucrul ăsta trebuie să iei altă hotărâre pe care au luat-o probabil mulți să plece din țară să caute în altă parte. Dar prea atenție că din expunerea noastră se înțelege că cei care au plecat din țară nu aveau coloană vertebrală, ceea ce e profund de într-adevăr, așa este. Nu. Aveau coloană vertebrală, însă oamenii s-au săturat și. Acum Costi. Stau să mă gândesc că așa da. nu-mi este ce mi-am pus în cap astăzi cu dumneavoastră. Deci eu vă a, întreb a, a, a, de cel mai optimist scenariu și dumneavoastră îmi spuneți de frustrări și acumulări de acest fel. Din... Da, ca să fie bine, mai întâi trebuie să fie puțin rău. În sensul că ar trebui toți care ne iubim țara să ieșim în țară, să-i jos pe cei care ne conduc în momentul de față prost. Deci visul Am noastră oameni... e o revoluție. Da. Okay. o revoluție după care totul să se așeze, să se aleagă oameni, cum să zic, oameni, oameni buni, oameni care pot face ceva cu țara asta. Da. Și să ne simțim reprezentați. În momentul de față nu ne simțim reprezentați marea majoritate, însă suntem cum să zic, foarte răbdători. Suntem o națiune de oameni foarte răbdători. Bine, Costi. Uh, Spuneți. Da, da, da, spuneți dacă mai vreți să mai spuneți ceva. Eu vreau doar să precizez. Nu, no, atât, atât, atât, atât. Aș vrea să nu mai fim atât de răbdători și să luăm poziție. Bine. Vreau să vă spun că bornele astea istorice, mari, nu sunt... Revoluțiile, dacă dumneavoastră ați adus vorba, nu sunt în realitate schimbări atât de radicale precum le percepem citind istoria. Contemporanii, cel puțin, nu le percep așa. Noi știm acum că revoluția din decembrie 1989 nu a schimbat foarte mult din clasa politică de exemplu de la noi, deși categoric a fost o revoluție împotriva sistemului și al clasei politice. La fel o să găsiți într-una dintre cărțile lui Lucian Boia, cred că am mai făcut eu trimitere la ea, o, această, dezvoltând această idee, Lucian Băia spune, măi, ce s-a întâmplat atunci când a picat Roma? România au simțit că a picat Roma? Nu, viața a mers înainte, asta e o bornă aleasă în istorie, sau la Marea Schismă, nu? Care s-au dus mai departe ortodoxi și catolicii. De fapt, a doua zi nu s-a întâmplat nimic. În fine, Vasile, bună ziua! Ja, mă bucur să vorbesc uh, cu noastră. Nu știu dacă sunteți același, Vasile, cu care n-am reușit să vorbesc la începutul emisiunii. Da, sunt același, s a întrerupt, îmi cer scuze. Okay. Așa. Uh, nu știu, din vedere, cred că în momentul în care, nu știu, cea mai optimistă, uh, cel mai optimist viitor pentru România, cred că va fi acel în care România va avea capacitatea să-și să țină în țară, și să-și valorifice tot ce înseamnă Asta e un efect. E... Bineînțeles că așa va fi. Bineînțeles că suntem vai de steaua mamii noastre și bineînțeles că de, de la ce a pornit totul. De la articolul din Liberation, care arată ceea ce noi vorbim deja de un an de zile, că pleacă toată lumea din țara asta de parcă am fi Siria, numai că noi nu suntem în război. Uh, ok, acum, ăsta e un efect, faptul că oamenii pleacă, la fel cum un efect este, ar fi, ca oamenii să rămână. Care-i scenariu? Ce ar trebui să se întâmple Asta vă bazi? Păi scenarii, uite spre exemplu un sistemul de sănătate. Da, din păcate am avut treabă prin spitale și în ultimul timp, da? și vreau să zic că cel puțin în Iași, eu sunt din Iași, în spitalul Spiridon am văzut cum să zic, schimbarea în bine, cel puțin pentru respectivul spital, dar din păcate ne placă medicii. Uh -huh. Trebuie să facem ceva să rămână medicii, pentru că un manager bun într-un spital face restul. Creșterea Atât salariilor medicilor. Care. Asta e un scenariu, nu? Mm, nu, nu numai creșterea salariilor. Ca, cum să zic... Nu e neapărat dacă îi crești salariul și în crește, ce ai rezolvat? E adevărat, medicii au nevoie și de respect, dar țineți cont că respectul nu se câștigă peste noapte. Creșterea a, salariilor, nu știu, îi poate, poate de obișnuit pe medici, de exemplu, să mai primească atenții. Categoric, respectul pacienților pentru medici va crește din momentul respectiv. Deci, iată, uh, o cale, un okay, scenariu. Voie să te completez aici, uite, spre exemplu cum îi spune, soaca mea a încercat să dea o mică atenție cuiva, toți cei care au, uh, cum să zic, la care am mers, toți au refuzat, au spus că nu, noi primim salar, noi suntem ok. Uh -huh. Ceea ce m-a surprins, sunt bine și cred că suntem pe drumul cel bun, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Ok. Deci ei... Nu cred că este un medic care face șase ani de facultate, după care rezidențiat, ca să ajungă să se umilească, să primească o atenție de, eu știu, 50 de lei, 100 de lei de la mine. Așa este, dar să nu uităm că și medicii sunt tot oameni și, și așa cum v-am spus de cele mai multe ori, probabil între int intelectuali, medicii uh, reprezintă, în elita intelectuală, reprezintă ei înșiși o elită. De ce? Pentru că studiază mai mult decât oricare dintre noi și pentru că se specializează pe lucruri de mare importanță așa cum ar fi viața pacientului. În ciuda acestui lucru, vă spun că ei odată, ei de două ori, ei de trei ori, nu te mai simți umilit deja, cred, de la cincea sau de la cinzecea oară. Devine obicei, reflex. de asta cu respectul, sigur, societatea e datoare să facă ceva în acest sens. Nu greu va fi putea fi câștigat fără niște salarii decente pentru medici. Dar odată acordate, iarăși, e nevoie de o perioadă de timp în care... Și societatea și uh, cadrele medicale, medici în special, se vor obișnui cu o stare de fapt în care societatea plătește un salariu decent, iar medicul are un comportament decent în legătură cu pacientul. 0372069599 ajungem la chestii mai, re mai realiste. Uite, bună ziua Daniel! Sau nu Dorin, Daniel, rămâneți acolo cu voi, eu imediat. Dorin bună ziua! Bună ziua! Dorin, sunt și da. sunt din Ardeal, vă spun dinainte. Singurul lucru, cred că am emoții, prima dată când ești un direct și vreau să spun că eu sunt unul dintre aceia care m-am întors acasă din state, după 9 ani de zile stat în, în Statele Unite și eu aș vrea cel mai mult, am venit acasă în 2014 și soția mea tot ă, româncă care am stat prin Belgia vreo 12 ani, deci ă, știm cam cum merge treaba și afară, dar ă, ce aș vrea eu pentru, pentru noi, ca și, ca națiune, și popor, așa. ca și națiune, a, sim, simplu lucru, oriunde mergi, trebuie să stai aplecat pe banii tăi. Mergi la primărie, trebuie să stai aplecat, să te rogi, să, să ruți mâinile, să la doctor la fel, la primărie Bun, Care e scenariul scenariu fel, care la... poate schimba această stare de fapt? Uh, scenariu care ar fi noi suntem de vină populația pentru că noi am învățat așa. Ei sunt puși acolo ca să, ca să, ne, ca să ne ajute pe noi, cetățenii care plătim taxele și inclusiv da, i -i asta, Cu nu? atenție. Rășii în relația noi asta. Suntem, da. Mă gândesc că noi, noi suntem vinovații că mergem să le dăm. De nu ce chiar. să le dăm? Ei sunt plătiți nu chiar. Că... Dorin. Sunteți om cu da. experiență, umblat. Ați văzut ce nasol e în America, eu n-am fost niciodată, deci pot să vă confirm că e așa nasol cum spuneți dumneavoastră, dar să știți că și în relațiile astea interurmane, chiar și cu mea, e vorba tot de cerere și de ofertă, din punctul meu atât de sălbatic liberal de vedere. În momentul în care există o nevoie de serviciu public iar serviciul public respectiv este excesiv birocratizat, trebuie să străi 100 de semnături din 100 de locuri, trebuie să baza la toate ușile, atunci există cerere pentru așa ceva care determină și până la urmă și, cum să spun eu, atitudinea superioară, să-i spunem, sau nepotrivită de multe ori a funcționarului public. Înțelegeți cauza despre care da, eu vorbesc? Da, da. Și altă problemă care eu o văd pentru că tinerii noștri pleacă eu plecând destul de mai în vârstă, nu eram chiar așa tânăr când am plecat, dar oricum, eram plecat de la 19 ani din țară, da. În fine, ce văd eu că pleacă tinerii pentru că nu au loc. Nu au loc o, de cei loc care de sunt acolo. E loc de au tineri. Loc, nu au, dar să vă spun ce da. se întâmplă, fapt concret. Deci nu astea nu sunt povești. Ce se întâmplă? O funcționară de la, de la un anumite birou Dintr-o primărie sau asta Nu știe să facă nici măcar o cerere Și, unul, și când bate pe tastatură Bate un, o literă la două secunde La cinci secunde Când poți să pui un tânăr de, Care a terminat o facultate Acum recent și lucrează pe calculator ca și cum ar cânta la pian. Mă înțelegeți? În înțeleg. ca cauza asta nu funcționează treburile. Vă înțeleg. E vorba, e, vorba de același, de e vorba de același sistem în care, bineînțeles, ele are două probleme. Unul, e excesiv politizat. Doi, birocratia este mare și se autosusține și protejează în sensul ăsta. Tinerii, din punctul meu de vedere, ar trebui, lor ar trebui să li se permită, atenție, să intre în concurență cu toți ceilalți, atât, nimic altceva. N-aș favoriza tinerii, și asta nu pentru că eu însumi nu mai sunt tânăr, dar cred că nici atunci când eram nu gândeam în sensul ăsta, pur și simplu fiecare trebuie să aibă dreptul la o șansă. Gândiți-vă la educație despre care vorbeam mai devreme. Gândiți-vă cât de greu este să pătrunzi ca tânăr absolvent în sistemul de educație, de vreme cât posturile sunt rezervate și ocupate, sunt mulți care iau titularizarea și o iau degeaba. Iau o notă mare la titularizare și devin titulari fără post. După aia zicem, vai, dar de ce este monația atât de puțin educată? De ca așa e în tenis. Daniel, bună ziua! Salut, salut, salut măi! Vă ascultăm. Uh, Daniel, sunt. Uh, aș vrea să discutăm de data asta pentru 2018. Un pic mai aproape de telefon, sunt... că -au... vă aud slab. Sunt... Aș vrea să discutăm ceva concret, pentru că tot uh, este centenarul, mă, și aș vrea să-ți propun lanțez o provocare, să facem cadou statului român, undeva la 47 de miliarde de dolari, împreună. să facem este cadou? De... Să facem cadou, da. Este vorba despre un concept de turism, prezentat la cele mai mari de turism din lume, și în momentul de față, turismul româniei este zero. Dar împreună cu tine, chiar îți lanțez provocarea să-l analizezi. 47 de miliarde... Să-i de... statului român, pentru că discutăm despre măsuri concrete, nu? 47 de miliarde, de zis. Aproximativ 47 de miliarde oscilează povestea minus locurilor. .ro. împreună. V-ați făcut o reclamă -o... pe bune, deci despre ce vorbim? Despre timesharing, despre ce vorbim? Nu, vorbim despre o provocare care se în direct. Ați mai zis, zis asta, spuneți-mi și mie despre ce e vorba, că deocamdată v-ați făcut doar reclamă unui site. Am inteles. Este vorba despre un concept de turism care are șansa să dea o, o nouă. Turnură, ecologie, Daniel, spuneți despre ce e vorba, că e lumea pe fir și așteaptă și în asta îmi spuneți ce extraordinar e nou concept, fără să le explicați. Despre ADN-ul românesc pus în valoare, astfel încât să rezolvăm și problemele domnului Dorin de dinainte, astfel încât să rămână Copiii noștri acasă, iar oamenii din diaspora, să fie plătiți la adevărata lor valoare. Scrieți-mi un e-mail că e prea complicat. Vă mulțumesc, Daniel. 0372-06959. Îmi cer scuze că v-am oprit așa, dar e din respect pentru ceilalți care stau pe linie. Claudiu, e? bună ziua. Claudiu, uite, a închis. Andrei, bună ziua. Andrei? A, ah, salut. Bună ziua. Uh, Cel mai optim scenariu pe, pentru România pe okay. care îl puteți imagina. Bun. Pe termen foarte, foarte scurt este ca oamenii care ies în stradă acum și scandează, înainte să ajungă în stradă, să se gândească de ce ies în stradă. Am fost la și lumea strigă, cred eu, că ceea ce nu trebuie. Că noi strigăm PSD, Ciuma Roșie. Putea să fie PNL, Ciuma albastră, Putea Așa. să fie oricare. Ciuma Roșie, să că... știți că e un concept istoric. Referirea e la o comunism. În da, de acord, de acord. Vreau să zic că uh, nu contează, putea să fie și Sângași de dreapta. Așa. Problema este că noi ieșim în stradă ca să schimbăm clasa politică, să-i atenționăm, să le batem o brază, ce facem noi acolo? E, asta, în primul rând, pe termen foarte scurt, da? Gândiți-vă de ce ieșiți în stradă și ce spuneți acolo. Spuneți voastră ce v-ați dori să facă. Că acum, dincolo de întrebări, spuneți voastră ce ați vrea să facă oamenii care sunt în stradă. Altceva decât să strige, cum Să, am nu, zis. să nu mai scandeze ceea ce le suflă alți în ureche. Ci? Să scandeze ceea ce simt că este nevoie. Păi da. poate asta da. simt. De unde știți noastră că le suflă cineva okay. ureche? Ok, bun, în regulă. Da, am înțeles. Vă spun sincer M că uh... nici eu nu sunt de acord cu acest slogan PSD-Ciuma Roșie, fie și doar pentru că el nu este chiar corect. psd ori deriva ei dintr-un partid comunist, dar nu mai sunt comuniști în momentul de față, sunt departe de asta. Da, okay. ok. Bun, și pe viitor, cred că cel mai bun, cel mai optimist lucru, pe care să bun s-ar pentru care pentru România ar fi ca oamenii să iasă la vot. Eu cred că pentru România stânga este foarte bună. Okay. Dar nu în condițiile de 78%. Nu. Haideți să ieșim la vot, să iasă cine o Care să iasă... Care e 78%? Mă rog, în că a ieșit PSD-ul foarte... Uh, la ultimele lege, a ieșit PSD-ul cu majoritatea și noi ne avem 48%. acum... 48% 48% a ieșit PSD-ul dintr-o participare de 39%. PSD-ul a strâns 18% din voturile totale ale cetățenilor. Nu care avea o mare relevanță atâta vreme cât 60, aproape 61% dintre cetățenii nu s-au prezentat la vot. Bine, Andrei, uite, ăsta e un deziderat. Să vedem mai multă lume la vot. Pentru asta trebuie să căutăm însă instrumente, că doar să ne dorim așa va fi greu. Alina, bună ziua! Bună ziua Moise Guran, bună ziua dumneavoastră și al ascultătorilor Europa FM. Lăsând politica la o parte, da, sunt de acord cu uh, domnul care a fost înaintea mea și a spus că trebuie să iasă lumea la vot, da, de acord, să iasă lumea la vot, dar lăsând politica la o parte. Eu cred că uh, dacă vrem să ne gândim așa, cu optimism, la o Românie așa cum ne-o dorim noi, în primul rând cei șapte ani de acasă. Adică, bunul simț respectul, uh, nu știu... Am și eu o întrebare. Când vom ajunge și noi, ca americani, să nu mai avem garduri la case? Adică garduri sau să avem, avem garduri de alea, numai de design. Așa. Picket uh... Fences se numesc ele, da? Așa, cum se numesc ele? Nu știu. Suntem de acord, plătim taxe impozite. Când vom avea legi care păi, vor fi respectate? Da nu mă respectate? întrebați pe mine, spuneți-mi dumneavoastră adică, un scenariu vă, în care să ajungem nu. acolo. E, eu asta zic, să avem legi care să fie respectate și să fie instituțiile care să respecte, care să se asigure că se respectă acele legi. Da. Da, și vă dau un exemplu, poliția animalelor, da? Există o lege a poliției animalelor. Da cât să respectă această lege care există. Doastră, mă rog, Atâta bun... timp cât există. Da? atâtea animale care sunt, mă rog, nu vreau să intru în amănunt, Am pentru că nu spuneți. e cazul. Adică sunt... să vedem o, o, o Românie frumoasă, știi? Să Alina, Alina, să știți că legea aia animalelor, care nu este de foarte mult timp, totuși a schimbat cât de cât unele lucruri. Legile, legile sunt forme fără fond, cum spunea uh, Titu Maiorescu, mă rog, cu referire la țara noastră, România, de la vremea respectivă, sfârșitul secolului 19. Legile sunt forme fără fond, atât timp cât nu se respectă. Cum ajuns să le respect în principiu, exersându-le ca și democrația o perioadă mai lungă de timp? Cât despre educația, despre care de să vorbiți, ea vine din familie atâta vreme cât și părinții au primit la rândul lor educație. Este un cerc virtuos pe care putem să ni-l dorim atâta vreme cât vom reuși, sau din momentul în care vom reuși să spargem actualul cerc vicios, respectiv viceversa. Dacă părinții nu au educație, cum să te aștepți ca să aibă copiilor educație Sau șapte ani de acasă, sau cum a spus Sunt metode, să știți Sunt metode, adică hai să nu ne iluzion Hai să ne îmbătăm cu apă chioară Poate școala românească ar trebui să compenseze Lipsa de educație pentru a sparge Acest cerc vicios Atâta doar că cei mai mulți dintre profesori spun Îmi pare rău, eu nu sunt pus aici să fac educație de bază Poate că asta e un concept greșit Poate ar trebui să-l redefinim prin legea învățământului Iată, un scenariu Alexandru, bună ziua Buna Vă ascultăm. Consider că ar trebui să te țină cam sistemul. Vă aud foarte slab. Vorbiți mai aproape, vă rog, de, de microfon. pentru că sunteți pe speaker. M Alexandru. m odis, acum. Oarecum. Da, haideți. Consider că ar trebui să se locuiască toată clasa politică sau cel puțin cei care au dosare să nu mai fie în sistem. Pentru că deo deoarece cei care sunt cu dosare n-au ce să caute. Conține nu ne reprezintă pe noi ca popor și ci... decât să se ia numai, să e mai bine... Bun. Principiul integrității Alexandru trebuie să scurtez discuția cu noastră că se aude rău. Principiul integrității scris în Constituție. Să vă spun o chestie, mișto de tot. Avem în momentul de față vreo cinci parlamentari care n-ar trebui să fie în Parlament, pentru că legea le interzice asta. După ce au încălcat niște reguli de integritate și au sentințe definitive în acest sens. Legea este, în cazul lor, o formă fără fond, câtă vreme n-a fost respectată. De asemenea, poate nu știați, dar pentru cazurile în care are o condamnare referitoare la sistemul de votare, un deputat nu poate deveni președintele Camerei Deputaților. O altă regulă peste care toți au trecut făcând cochiul. Iată, reguli care există. Putem să le scriem și în constituții și în legi, putem să le scriem și în frunte. Dacă nu sunt respectate, e fix același lucru. Bună ziua, Darie. Bună ziua. Vă ascultăm. Vă salut cu respect. Din punctul meu de vedere, problemele sunt mult mai complexe și doar o strategie și prezintă un fături. da. <laughs> da, și doar o strategie pe termen lung ar putea să ducă la o a societății noastre. Doamne, nu facți o funcă... strategie acum. Eu vă întreb de un scenariu optimist. Optimist? Da, adică ceea ce păi ar trebui să nu... se întâmple să fie țara mai bună. Eu spun că noi, ca societate, trebuie să ne implicăm mai mult. Nu putem să dăm tot domnul în cei care ne conduc, dar. Da, noi, doamne, nu trebuie, ne dar ok, ne implicăm ca să ce? Scenariu optimist, păi, încă o dată. Este foarte simplu. În orașul în care locuiesc eu, societatea nu se implică deloc în sensul că străzile sunt sparte, toate, nu vine nimeni să. să vedem o dată, să ieșim, să spunem, doamne, da, vrem să facem asta, nu vrem panțelut, este frumos că să pe orașul frumos. Și totul. Dar prioritățile trebuie să fie altele. Nu ne interesează afară inteligente când nu avem canalizare. Deci scenariu optimist în cazul nostru este să avem canalizare în oraș. Asta? Nu, greșit. Este. Dacă înțelegeți acest lucru, înseamnă că n-ați înțeles esența. Eu vă yeah. spun că doar, doar societatea poate în ansamblu ei să schimbe ceva. Nici de cum. Că vine domn primar. Ce să facă domn primar? Noi toți trebuie să facem. Aici este problema. Și okay. este, este, este dureros dumneavoastră să trageți o concluzie. Eu cred că steți, uh, ați înțeles exact ceea ce vreau să Ei, spun. Ei, vă mai provoc Avem... și eu acum, nu îmi dați nu, nu, de, nu, nu nu de, de rău. Cum să facem altfel de dar... dacă suntem toți de acord? nu Așa mai sunt nicio dezbatere. A fi de acord nu înseamnă a tragi o concluzie pe uh, într-o într în, în orice discurs în orice gândire care o ai da? este foarte simplu și practic și acest lucru să întrerup partea adversă din gândire prin aruncarea unei momeli nu no, să aruncat o momelă dar, Darie, deci da. știți vorba să nu uiți Darie în Așa momentul în care îi vrea să vă cer să mă votați o să vă zic vai câtă dreptate aveți Darie. Până atunci Ia, eu vă dar, provoc ăsta e jobul meu. Din păcate nu, nu asta este ideea, eu și vorbea interlocutorul, deci Alexandru spunea că clasa politică nu au ce să caute oamenii corupți uh -huh. din păcate este o altă problemă mare, este. Uh, îi, dăm, îi dăm pe aceștia din alții da, dar pentru că e un model care se transmite deja, așa este rădăcinele sunt adânc în fițe pentru că cei care reușesc să ajungă acolo nu reușesc pentru că sunt capabili, poate dintre ei dar majoritatea este un sistem piramidal care ajunge acolo ajunge acolo pentru că... Bun, spuneți dumneavoastră un scenariu optimist în care acest sistem este schimbat. Ce ar trebui Noi să se întâmple? Ei nu există. Noi. Există. Păi ce, ce, pe cine să schimbăm? Se Zic schimb... că PSD-ul vine, PNL-ul? Hai să fim serioși. Și sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu n-am zis asta. Vedeți păi că am făcut? Să... Dar V-am propus și v-am și scris chiar de la începutul acestui an și vă povestesc la radio. Vedeți Legătura cauză efect în momentul de... Deci s-a întâmplat în 2015. Colectiv, lumea ești în stradă. A zis, vrem altă clasă politică. Uh -huh. Au zis uh, actualii politicieni Foarte bine, bravo, ia, hai. Alegeri din nou. Numai că la alegeri, mulți dintre cei care voiau să schimbe clasa politică n-au putut intra pe listele electorale, că fusese făcută o nouă lege care nu le permite acest lucru. Deci, vă spuneam eu, chiar ca pe o prioritate acestui an, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fiți de acord cu mine, schimbarea legislației electorale, într-un sens în care, unul, să aducă mai mulți oameni la vot, doi, să permită intrarea în alegeri a unor oameni noi, nu neapărat de la marile partide, așa cum a fost desenată actuala legislație. Iată, scenariu optimist. Schimbarea legislației electorale. Efect poate fi sau nu schimbarea clasei politice, dar pe bune, dacă, dacă într-adevăr, dacă pe liste intră sau în alegeri, ajung în fața dumneavoastră și vă permis să-i votați doar cei din marile partide atunci, ce să mai poți să speri? Trebuie să fii naiv. Mihaela, bună ziua! Bună ziua! Vă contrazic, vă spun din start. Haideți! Eu uh, mergeam pe ideea, așa un vis frumos, o reformă morală. Adică fiecare om, indiferent că este uh, cu studii superioare, că este cu studii medic, că este necalificat, că este orice, da. să lucreze, la locul de muncă să-și deie toată silința, adică să lucreze, nu să să se facă că lucrează și să aștepte păi, Da, pentru asta defunian. pentru asta trebuie tot de, de educație vorbim, Mihaela. E o educație a muncii, pe care într-adevăr multe familii din România oh. l-au pierdut. Au pierdut-o. Dar în afară de educația muncii este chestia morală personală, adică este mult mai ușor să vezi e, paiul din ochiul vecinului decât bârna din ochiul tău, să fii corect tu cu tine, ca după aceea să fii corect, să pretinzi corectitudine. Eu știu că de cele mai multe ori oamenii care gândesc, cum spun eu, sunt considerați proști. În sensul că, la astfel doamne, că e e depășit. E e Așa, așa, așa. Și Și ce acum... relevanță are? Nu, deci dumneavoastră doriți o reformă morală, da, în care oamenii să aibă alte valori decât Da. Da, adică okay. uh, Întrebarea uh, e cum, cum ajungem asta? acolo? Aia, aia, cred că trebuie să o facem fiecare... A să proiectați o lume, deci chiar și John Lennon, dacă știți melodia Imagine, da? da? Ok. Da. Chiar și John Lennon spunea cumva o cale către așa ceva, da? Imaginează-ți all the people, cum zicea, da? O lume fără religii, fără chestii care despart oamenii, fără diferențiere. Viziunea Domnul lui John Lennon an. este oarecum comunistoidă, dar trecem peste asta că cântă bine. Mm. Doamnul Guran, da. haideți un pic să, să reauzim ce au spus interlocutorii anteriori. Așa. Toată lumea s-a legat concret de cineva. Uh -huh. De cineva. Uh -huh. Fiecare a avut în gând o persoană, a personalizat de cineva. -au a, Eu... Sau a dat un, o finalitate, la fel cum ați făcut și dumneavoastră, Mihaela, fără să exprimați un scop. Vreți ca oamenii să fie da. mai buni în România, dar nu spuneți cum am putea ajunge ca oamenii să fie mai buni în România. Domnul Gurante, mine m-a impresionat neplăcut faptul cum românul se schimbă după ce trece granița. Da, e corect ce spuneți. E o lume uh, care impune un alt fel de comportament. Păi și atunci da. aveți impresia că toate populațiile respective, toți oamenii aceia sunt net superior intelectual românului. Nu e vorba aici de o superioritate no. intelectuală. Este o condiție pe care o creează societatea. Exact. Și atunci, Respectul legii, educația, da. mai multe lucruri. Da, da. De la... Și asta pornește din familie. Dacă tu îți înveți copilul, lasă, dragă, nu trebuie neapărat, că vin eu la profesoară și rezolv problema, te duci la grădiniță și ești obraznic, te duci pe stradă cu animalul și lasă să facă caca peste tot. Și da. nu aduni. Te duci în alimentară și faci... Mihaela, n-ați spus da. calea și mi se pare că nici nu o veți formula, de aceea vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră. Aș vrea să vă spun așa, că toate marile religii ale lumii încep prin uh, a desena modele de comportament în viață. Și islamul la fel face și uh, creștinismul face fix același lucru, ne definește cum să ne purtăm în societate înainte de toate. Aceste religii, cele mai multe dintre ele, au mii de ani, sau mă rog, da, mii de ani, zic bine. Uh, rezultatul este pe care îl vedeți dumneavoastră, au reușit sau n-au reușit într-o măsură mai mare, uh, oamenii în general știu cam ce e bine și ce e rău, știu când greșesc, dar e nevoie chiar mai mult decât atât, e nevoie și de o anumită stare de spirit, e nevoie poate și de o experiență de viață, indiferent că ea este una tristă sau e una fericită, plină de, nu știu, lucruri inspiraționale, poate fi și ceva de felul acesta. Mai am timp de un telefon și vreau să nu vi-l țin eu timpul. Tibi, bună ziua! Bună ziua, Moise! V am să încerc să fiu scurt, poate mai primești în cu un telefon. Așa. Eu, în visul meu, respecte legea. Și anume, mi-aș dori, pe cât posibil, ca fiecare interlop să-și poată justifica averea și cineva, o instituție, poate chiar anaf să da. poată să aibă o trasabilitate a acelor bani okay. să explice, dacă nu se compiste și să-i redistribuie pentru toți ceilalți. Când acolo au fost doar. Bine, Tibi. Azi, da, tibi, tibi. tibi? Uh, uh, ok, să termină emisiune. Mai am timp, mai am, mai am un minut. Tibi, vreau să vă spun așa, există un articol în Constituție care uh, prezumă proprietatea licită V-am propus inclusiv chestia asta, modificarea acelui articol. Căutați-l pe site-ul moise.ro dacă nu vă mai amintiți de discuțiile pe care le-am avut aici la radio. Hai că mai am timp din telefon. Octavian, bună ziua! Bună ziua, domnule Moise! Vă ascultăm! Uh, referitor la uh, un vis al meu ar fi introdusă pe capitală pentru acești trădători de țară. Mm, da, foarte creștin, dar să știți că pentru asta ar trebui să fim mai degrabă în Uniunea Eurasiatică decât în Uniunea Europeană. Nu, no, chiar și în România, pentru nu, că... Nu, chiar și în România, nu ei... se poate câtă vreme România este în Uniunea Europeană. Ați, accept, ați, ați vrea pedeapsa capitală sub condiția ieșirii României din Uniunea Europeană? Mai e? M -m -m o, da, observ... da. Deci ați vrea asta? Da, da, da. Să plecăm din Vă UE, ca să vreau. existe pedeapsa capitală. Ok, da. bine. Bine, uh, se termină emisiunea... Uh, această emisiune, mă rog, am încercat, v-am spus, să vă ajut, să ne ajutăm unii pe alții, de fapt, într-un fel sau altul, pentru că este foarte greu în momentul de față să faci planuri, să, să fim mai optimiști. Dacă nu ne, și suntem noi înșine într-un cerc vicios. Dacă nu știm ce ne dorim, cum să ne facem planuri? Hai înainte de toate să schițăm ce vrem noi pentru țara noastră, cum am vrea să arate, cum putem ajunge la ceea ce ne dorim și după aia poate avem o șansă. Poate avem o șansă. Altfel, nu cred.